Давно мені не смакує, а часом всякої такої різноманітності хочеться, але це було б небезпечно. А від найменших претензій до її страв моя жінка спалахує, як смоляна скіпка, ніби я цим самим ображав її найсокровенніше, через що потім довго на мене дується. Але інколи і справді не сила ставало проштовхнути до горла її варево. Я хитрував, ніби і справді Така штука розкрити холодильника І взяти те, що там Наготоване Іди покажу Незаперечним тоном Мовила жінка і повела мене до холодильника З якого виймала каструльки І докладно оповідала, що в якій міститься Все це добро Варилось увечері, коли я вже Давав хропака Снячи про загадкових незнайомок Які чекають на мене Десь у горах у засипаній снігом самотній хаті, зовсім так само, як колись снив був про неї, адже й вона звабила мене своїми поетичними таємницями. Але ці таємниці давно стали чимось подібним до цих страв у холодильнику, не димуючих, запашних, свіжих, от яких котиться слинка, а загусло мертвих, холодних який не оживить жодне розігрівання, от самого погляду, на який нападає нудьга. Через те намагався не дивитись у ті каструльки, які демонструвала переді мною моя половина. Ну, правда, ввечері доведеться вислухати купу докорів, але і їх я давно навчився не слухати, намагаючись утриматися кутаку гармонію у власному існуванні. Вже давно думав, що жінчина гармонія і моя існують у різних площинах. Моя – у замкнутості, її – у виконанні засвоєних рухів та дій, які витворюються із неймовірного хаосу мотанини, за яку теоретично я мав би бути вдячний. Моя ж гармонія лежала у зменшенні рухових експресій, у самозануренні у книгах, газетах. Отак поступово, рік у рік, ми пригасали. А це і є першою ознакою старіння. Отож, наша гармонія, спільність були не в духовному погодженні. Те, що цікавило мене, давно не цікавило дружину і навпаки. А більше у звичці і терпимості одне до одного. Бо де дітися? Отак продемонстровано мені з в каструльках їжу, яку я мав в обід пожерти. І я кивнув, погоджуючись вчасно і вправно те вчинити. А відтак на піджака далеко не нове пальтичко із зваленим шарфом, стару шапку із зваленою шерстиною. І раптом встав, ніби вдарений ботогом, бо наді мною пролунав сталевий жінчин голос. Але ж, Вадиме, ти забув поголитися. Я аж рота розтулив. Ось що значить задивлятися на жінок у блакитному на сніговому тлі. Справді, поголитися забув. Зі своєї кімнати дефілювала на макіяжена дочка. Обличчя мало застигли, але в устарості глися в іронічну смішку. «Наш татко старіють!» – проспівала вона коли вже забув поголитися. Ну, я пішла. Я здер із себе пальточко, шарфа, шапку, а вона, граційно схилившись, взувала чобітки, всовуючи поміж хутро елегантну і тоненьку ніжку. «Коли за тобою не дивитись, – звучав сталевий голос дружини, – зовсім опустишся!» І вона, мотляючи подолом найнечупарнішого із нечупарних халата, а рушила до дзеркала, біля якого перед цим стовбичала моя дочка. Я ж раптом жахнувся. І не тому, що забув поголитися, хоча це в моєму становищі викладача річ таки справді недопустима, а тому, що не тільки я бачив у своїй жінці опрощеність і безнадійне поринання в будень, в якому не існувало вже жодних манливих таємниць. Але це саме бачила в мені.